Puncte de reflecție Bine v-am regăsit dragi prieteni La microfon revine Vitalie Enache Ediția matinală continuă într-o discuție După cum anunțam și mai devreme Cu domnul Mihai Cernenco Profesor universitar Analist l-am invitat din nou La acest început de săptămână Poate și pentru a începe ziua cu dreptul Până dimineața, dimineața și bine V-am găsit stimați radioascultători Început perioada electorală, am avut parte și de unele nuanțe care au fost date în vileag în presa de la Chișinău cu privire la acest început de campanie electorală. Mă refer aici la nevoia pe care și-a exprimat-o sau necesitatea exprimată de guvern pentru a-și asuma răspunderea pentru aplicarea unui nou pachet de dată de șapte legi, fără ca acesta să treacă prin. Parlament, premierul Iurie Leancă a prezentat un raport săptămâna trecută vom vorbi în debutul acestei ediții, în special despre situația politică în această campanie în debutul sau în preajma campaniei electorale pentru că acum tot se vehiculează ideea că actuala coaliție de guvernare pro-europeană nu mai deține o majoritate parlamentară și tocmai de aia s-a găsit această soluție am o repetat guvernul, cabinetul de ministri să și să-și asume răspunderea pentru implementarea uh, pachetelor de legi, despre care vom uh, vorbi, referindu-ne la cele mai importante În primul rând eu admit, pentru că ce ce a spus unul din deputații PLDM este vorba de Ioniță cu certitudine demonstrează faptul că Rusia, până la urmă, prin intermediul agenților săi, a reușit să-i cumpere. Chiar dacă procesul asupra celor persoane care 500 de mii să minte de euro încă nu a luat sfârșit, noi am văzut că tentativele de a cumpăra pe alți deputați și de a prăbuși actuala coaliție, până la urmă, eu știu și-a făcut treaba. Altceva aici aș vrea să, mențin, să menționez. E, chiar dacă s-a întâmplat așa ceva, noi am văzut că președintele Parlamentului, domnul Igor domnul Corman și primul ministru, care de fapt sunt eșalonul, doi al partidelor respective, au avut un comportament explicit, decent și... E, ca partener de coaliție, în pofida ă, acestor fapte. Și aici este un moment esențial, în special vis-a-vis -vis de legile care țin de reglamentare în domeniul bancar și a pieței financiare. nu știm câte atacuri Raider s-au întreprins, noi știm că chiar și acum este vorba de banca, Victoria Bank care din interior încearcă să fie prăbușită prin intermediul Consiliului de Administrație și printr-o hotărâre a unei instanțe de judecată, deci de la Buiucani, eu cred că atacurile Raider vor continua atâta timp cât legislația este imperfectă. Și acum ne întrebăm, cine a împiedicat, și împedică și împedeca în continuare adoptarea acestor legi. Cei care nu sunt cointeresați, cine deține băncile le dețin în Republica Moldova? La 70% ori capitalul rusă sau agenții federației ruse. Deci aici este clar că bună ziua, că cei care nu erau cointeresați în adoptarea acestei legislații, erau cointeresați, în faptul ca să se mențină această stare. Aici nu putem să învenuim nici pe primul ministru, nici pe președintele Parlamentului, nici alte persoane din partidele care se află la guvernare, pentru că ei au găsit o altă modalitate, pentru că Constituția nu interzice o astfel de modalitate de adoptat. Sigur că cei mai populiști din Republica Moldova care n-au făcut nimic pentru republica asta urlau cu spume la gură, că iată e, parlamentul de deci ce este înlăturat și așa mai departe. Păi da, este președintele Parlamentului care a acceptat și în luarea sa de cuvânt a vorbit despre acest fapt că este necesar e, pentru că din cele 33 de legi care trebuiau să fie adoptate, șapte rămâneau șapte legi foarte importante, necesare pentru e, actuala guvernare. E, este vorba și de uh, anumite schimbări în bugetul de stat, este vorba de embargo și este vorba de necesitatea de a fi plătite niște compensații uh, producătorilor, deci o serie întreagă de legi care uh, oricum nu puteau să aștepte, deci până când cei care sunt responsabili în comisiile uh, date să... Ia decizii. Noi am văzut uh, ce ce spunea uh, Ioniță, noi am văzut uh, care sunt și nici cu un fel de dată niște, uh, niște chestii imaginare. Uh, noi n-am văzut nimic date concrete și cu acest lucru. Sigur că pentru propagandă și pentru subminarea cursului european, el este foarte bun și nu mai mult. Uh, eu știu că el a fost și la Moscova. Pe data de 26 august, fiind în aeroport, împreună cu fostul președinte de la ANRES au întâlnit acolo. Eu cred că aici este clar că bună ziua, că au lucrat serviciile secrete ale Federației Rusie. Nimic absolut nu poate să l îndreptățească pe Ioniță, absolut nimic, având drept scop fundamental pentru Republica Moldova, procesul de integrare europeană. Ori nimic absolut nu scuză în, aceste, în această situație, decât doar banii, decât doar cei care plătesc din Est ca să deturneze Republica Moldova de pe, din procesul european. Iată, mă uitam, mergem pe stradă, și până din clădirile de aici, care am scris că Europa nu are valori. Ori trebuie să fii schizofrenic și bolnav de cap, ca să spui că Europa nu are valori. Dar cine are valori? Estul, Rusia are valori? Eu văzut... e bine, asta nu, e nu, latura nu, cu nu, propaganda nu, împotriva homosexualității nu, mai bun, mult. dar eu mă uitam cum preoții sfințeau pistoalele automate, rachetele, care erau trimise în Ucraina ca să ucidă oameni. Astea sunt valori? Eu nu cred că astea sunt valori. Oricum, ceea ce a adoptat guvernul este o chestie necesară, chiar dacă comuniștii S-au adresat curții constituționale, cel puțin ei, dacă nu erau mulțumiți, trebuia să iasă în, până la a treia zi, trebuia să iasă în, la rampă și să inițieze o moțiune de cenzură. Lucrul ăsta nu l-au făcut. O să vedem până la urmă curtea constituțională ce va face, dar dacă eu consider că dacă și Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat care astăzi e, se află la guvernare au fost de acord și au acceptat în fond e, acest pachet de legi eu cred că până la urmă el va depăși și această stare ceea ce se prefigurează desprindem din mesajul speakerului Igor Cor transmis la finalul acelei ședințe a Parlamentului că Actualul legislativ în prezentul mandat ar putea în genere să, să nu, nu se mai întrunească într-adevăr și da, spunem și nu nu cade bine tocmai imaginii partidelor din coaliția pro-europeană de guvernare, acest lucru tocmai în ajunul campaniei electorale ar fi fost tocmai, totuși mai, mai rău dacă... Nu le -e. Dacă nu le ieșea în văzul tuturor uh, Votarea anumitor proiecte de legi Despre care spunem că guvernul Și a e... asumat responsabilitate Eu cred că aici într-adevăr este Și n-au vrut să riște și n-au vrut să scoată Eu știu acest balamuc uh, Care grație serviciilor secrete Au încercat să facă acest lucru Și se vede că parțial li s-a reușit dar mi se pare că și atât primul ministru cât și președintele Parlamentului au fost la înălțime și au găsit soluția viabilă ca să depășească într-un mod, să zicem așa, destul de elegant, ca să nu folosim alte cuvinte. Deci în fond aceste legi vin să îmbunătățească această situație pentru că noi vedem... Ce s-a întâmplat cu alte bănci, noi vedem cum au fost preluate, noi am văzut cum au fost devalizate, noi am văzut mai multe lucruri și deci este misiunea guvernului ca până la urmă să reglamenteze această situație. De aceea, sigur că cu certitudine am văzut declarațiile domnului Streleț care conduce fracțiunea liberal-democraților liberal și care au declarat că Ionița a rămas fără, eu știu, suport uh, al colegilor din coaliție, în special din Partidul Liberal Democrat. A fost asta. eliminat chiar din fracțiune la asta ședința înseamnă, trecută. Da. Asta înseamnă că, practic, partidul uh, s-a dezis de uh, acest membru care are o poziție destul de importantă în actuala configurație a Parlamentului pentru că el... Până la urmă, conduce o comisie foarte importantă, o comisie uh, pentru problemele sociale, economie. Și etc. majoritatea pe care o deține acum coaliția de guvernare este una foarte fragilă, uh, să spunem, mă refer la majoritate. Da, și până la urmă... Păi... Pe lângă faptul că e președinte al comisiei, zic, un vot mai lipsește în cadrul uh, întregii coaliții de de guvernare. Asta e marea problemă și pentru a nu risca atât executivul cât și legislativul în persoana domnului Corman au decis să, să meargă pe această procedură pentru că legile sunt absolut necesare și că aceste lege ar fi benefice pentru gestionarea în continuare a, eu știu, a guvernului și ar da posibilitate să-și rezolve acele angajamente pe care și le-a formulat uh, guvernul în aceste condiții destul de complicate. Să Mai zice. mulți lideri de opinie de la Chișinău au, le sugerează partidelor pro-europene de la guvernare să promoveze un mesaj comun, să meargă într-un fel consolidat, nu neapărat pe aceeași listă sau în cadrul unui bloc, Absolut. dar să meargă așa, într-un mod consolidat, să își recunoască mm inamicul comun și așa mai departe. Am văzut că liderul Partidului Liberal Democrat a admis într-o emisiune televizată săptămâna trecută, nu că a admis, chiar a zis că ar fi bine să fie semnat un armistițiu de neatac da. reciproc între partidele actuale coaliții de guvernare. Zice însă liderul PRDM că formațiunea pe care o conduce nu e cea care să vină cu un cu asemenea, cu asemenea inițiativă, ar fi bine să vină altcineva din coaliție, iar PLDM-ul la rândul să va accepta-o. Pe câte de posibilă și necesară, mai întâi necesară și posibilă ulterior eu cred semnarea că unui este, asemenea armistitiu? că este inerent necesară o astfel de, de declarație și semnarea unui astfel de acord, eu, e, deci domnul Filat spunea un acord de neagresiune, eu i spune un pact de neutralitate, pentru că el este mai, mai bun, uh -huh. ce drept eu spuneam de mult încă cu vreo două luni în urmă vorbeam despre necesitatea unui astfel de acord de neutralitate, spuneam atunci de neagresiune și într-adevăr el este bun pentru că vă spun care este situația. Avem partide populiste care tâmpesc oamenii. Ieri mă uitam la Congresul Socialiștilor și îl întreba, pentru că jurnaliștii ăștia, de ce ați venit aici? Vreau și cu Rusia, dar și vă trebuie Rusia, ca așa am vrut. Ați că au fost toată viața cu Rusia și au fost săraci și plâng cât săraci și tot vor în continuare cu ei. Asta este logica filozofiei în a acestor oameni. Neîncrederea deci, în schimbare absolut. poate e și nu ceea numai, ce persistă în. Uh... Și nu numai aceasta. Într-adevăr, există partide populiste uh, și vă aduc mesajul lor că vor cu unul neva mală. Deci, nu trebuie multă minte ca să vezi că Rusia duce un război împotriva Ucrainei. Rusia are un embargo pus de toate statele lumii. Rusia este izolată. Economia se prăbușește și o să fie de grabă în colaps. Deci uitați-vă câte elemente fundamentale sunt aici. Bun. Înțeleg pe oamenii de la țară, sigur că ei nu analizează, nu ascult. Dolarul, dar... apropo, -se, se, se a continuat să urce în fața rublei, a ajuns la un nou record se, la sfârșitul săptămânii. Da. A depășit, pare mi se, de se de 40 de ruble, da. ori lucru ăsta nimeni niciodată încă nu s -a aștepta, dar această barieră psihologică a trecut-o. Am văzut băncile rusești sunt fără lichidități, băncile rusești nu se mai pot împrumuta de pe piețele financiare europene și cele americane, care dădeau niște împrumuturi foarte și foarte mari, dar și la un procent foarte scăzut, am mai introdus și Japonia acest embargo și, deci, asta este situația. Bun, eu nu-i acuz pe oamenii ăștia că au astfel de ca mentalitatea lor, eu acuz pe liderii care sunt tâmpiți și, deci, Bine, populiști. Am zis să revenim totuși la acela da. amnistit pe fete de în posibil... vedere, având în vedere, iată, Partidele acestea populiste sau chiar niște bandiți care s-au pomenit în fața unor partide, deci în condițiile acestui populism cu certitudine că partidele din coaliție nu este obligatoriu să meargă pe aceeași filieră, dar să fie comun în promovarea uh, integrării europene, în promovarea acestor valori europene și critica fără temei care nu are, păi numai la partidele populiste poate fi, i-ar trebui depășit. Eu cred că un, acest, un astfel de acord de neutralitate între partidele politice cred că ar fi destul de favorabil, pentru că dacă să luăm din punct de vedere sociologic și s-a demonstrat acest lucru, că dacă ar merge pe o singură listă electorală ar câștiga mai puțin decât să meargă aceste partide separat. Aici ar mai trebui și partidele extraparlamentare care nu au nicio șansă sau că ele ar trebui cumva să se unească sau să facă niște declarații că ele doar vor bulversa viața politică. Spre exemplu, mișcarea mișcare care a lucrat mai mult pentru Federația Rusă decât pentru Republica Moldova în tot ce a făcut tovarășul Mocanu, vreau să vă spun că nu are nicio șansă și dacă el spune că o să, o să curăță Republica Moldova de mafie, de ce n-a curățit-o când s-a aflat la președinție mai mulți ani? Deci dacă n-ai fost în stare să faci acolo, de ce acum cred că noi trebuie să te credem pe tine că tu ai să faci acest lucru? Deci acestea Astea sunt mesajele populiste. De ce? Partidele care sunt astăzi în coaliție ar trebui să continue guvernare. De ce? În primul rând să ducă la capăt aceste drumuri care au început să se facă, toți să plângă drumurile srele. Și când s-a ajuns să câștige bani sau să primească bani europeani ca să construiască drumuri, deci, iată, vedeți că lor le place mai bine cu Rusia. Câte drumuri ați construit cu ajutorul Federației Rusiei decât v-a ridicat prețul la gaze naturale și ați plătit mai mult și mai mult. Iată ce a făcut guvernarea anterioară. Aduceți-vă aminte, Vorone. Când fiecare săptămână sau lună deschidea, spunea că iată, am construit gazoductul. Acum mă întrebați, stimați cetățeni, că au construit din fondul social și din banii dumneavoastră și cui le-au dăruit aceste uh, conducte de gaz? Moldova-Gaz. Moldova-Gaz da, Moldova, care aparține Federației Ruse. Adică dumneavoastră ați plătit bani, iar Voroniu și-a făcut imagine și până la urmă ați rămas cu o figură din trei degete. Asta este logica cei ce nu trebuia să facă guvernanței. Și... Domnule Cernincu, credeți că partidele din actuala coaliție de guvernare, zic și eu, au atins maturitatea politică necesară pentru a semna un asemenea acord, un acord care probabil ar trebui să conțină prevederi mai mult decât neatacuri reciproce între liderii acestui, acestor partide, mai mult decât atât mass media pe care le dețin anumiți lideri politici Din uh, eșalonul de vârf al guvernării ar trebui să procedeze la fel probabil Pentru că nu e suficient să uh, nu te acuzi reciproc în public da, este, E posibil acest lucru totuși, este pentru că posibil. situația e cam altfel și n-am cam văzut în ultimii ani să se întâmple asemenea Da, dar totuși, hai trebuie să fim de acord Și trebuie să cădeți de acord Vă să aminte de atacurile reciproci până la 2013 Și până la... Criza aceea de, de după de, pădurea Dumnezeu. Da, vă să aminte Deci atunci când cetățenii spuneau să nu se mai certe în continuare Deci eu cred că este posibil Au făcut un pas înapoi liderii din primul eșalon și-au venit liderii din cel de-al doilea eșalon De la două partide Noi am văzut că este posibil Vorbesc acum în special de ceea ce transmite mass media bun. Controlată de da. anumiți actori bun. sunt așa numiți niște scribi Niște blogerași care sunt plătiți Și care încearcă să facă ei De către cine sunt plătiți? sunt bun. plătiți, sunt plătiți tot De către tot cei era... care vor să semneze un acord de armistiză Tocmai, tocmai Nu, păi, da, eu de asta am zis uh -huh. De posibil, că este posibil, că noi până la urmă am văzut că așa ceva este posibil, am văzut că a dispărut cearta aceea când în cadrul eșalonului 2, totuși n-am văzut atât de vehementă, chiar dacă s-au mai făcut niște declarații așa din când în când, niște ping până la urmă ele nu au devenit catastrofale, așa cum a fost până la criza din februarie 2013 și nu s-au reversat cel puțin în și din punctul ăsta de vedere vreau să vă zic că, uh, ce este și onoare acestor lideri din Eșel 1 2, că au găsit acest uh, mijloc sau acest mediu, să zicem așa, care uh, în cele din urmă nu s-a transformat într-o gâlceavă și într-o uh, sonorizând uh, diferite neînțelegeri. Au fost discutate în cadrul uh, grupului de parlamentar în cadrul grupurilor de lucru, am văzut că fiecare dintre lideri venea și spunea poziția, uh, spre exemplu, de la PLR și a Hadârcă, de la PLD și Ișea de la PD Ișea, uh, de obicei, președintele de onoare, Deaco sau altcineva, oricum, sau au uh, Corman, deci nu am văzut că până la urmă s-a putut acest lucru. În, uh, uh, și care era scopul final? Scopul final era... Regimul liberalizat de vize, scopul final era semnarea acordului de asociere, scopul final era ratificarea lui și semnarea și ratificarea lui. Până la urmă am văzut că lucrul ăsta s-a întâmplat. Deci dacă a fost posibil la aceste mari proiecte pe care eu le consider destul de, de serioase, a fost posibil să găsească această înțelegere, de ce nu ar găsi și acum? Pentru că pericolul de astăzi în care s-a pomenit Republica Moldova este cu mult mai mare decât acel pericol de altă dată. Deci acum Rusia va încerca să destabilizeze la culme situația din Ucraina, cum a și făcut-o. 2. Rusia va încerca și iată nu am văzut săptămâna trecută uh, și o să apară materiale pentru că serviciul de informații și securitatea Republicii Moldova practic săptămânal în aeroport depistează persoane din Federația Rusă militari care vin în, regi în regiunea transnistriană și vin pentru a provoca un nou conflict aici, tipurile ca să fie din partea dreaptă și în felul acesta Republica Moldova să fie atrasă într-un nou conflict. Noi am văzut cum uh, uh, odesiții sapă tranșee din partea regiunii transnistrene într-un eventual atac pentru că am văzut încercări de a destabiliza situația în Odessa, cei drept s-au adunat vreo 150 de oameni și până la urmă erau și ei împotriva războiului și acea manifestație prorusească care voriau să facă totuși nu s-a realizat. Deci situația din jurul Republicii Moldova comportamentul Federației Rusiei care acum se adresează statului în și spune că o nouă resetare a relațiilor a rămas fără niciun răspuns atât din partea secretarului de stat al statului în telemerici care de fapt este ministrul de externe dar și din partea lui Obama noi nu prea am văzut poclonul și plecăciuni ale americanilor în față de ruși ca să meargă în, această, în acest război împotriva statului islamic noi n-am văzut absolut nicio cerință din potrivă. americanii se concentrează pe Turcia care ar putea să devină un punct de eu știu, de, de, de transport pentru trupele sale și pentru avioanele sale și practic Rusia a fost exclusă din acest circuit e, și din participare la această companie pentru că Consiliul de Securitate a dat sancțiuni și a permis aceste operațiuni militare împotriva statului islame care se consideră e, pericol. Însă vreau să facă un singur lucru de aceea și e, liderii noștri trebuie să înțeleagă. Pentru că uh, politica internă a Republicii Moldova trebuie să fie conectată și la consecințele politicii externe a statelor care se află în jurul nostru. De aceea eu, uh, eu cred că liderii ar trebui să convină la acest pact de neutralitate între partidele care se află la guvernare ca ei să nu se critique pentru că noi vedem consolidarea stângei și a forțelor străine pe teritoriul Republicii Moldova. Ori uh, cât de cinic trebuie să fie și uh, ca să aduci în coace un deputat din Duma Rusească care a votat ocuparea Crimeei, care a votat trimiterea trupelor în uh, Ucraina, care a votat și a urlat cu spume la gură uh, despre uh, lumea rusă, etc. Mai mult decât atât. Ziarul Național îl citează pe unul dintre acești deputați Mironov da, da. care m a declarat că Rusia nu a cedat încă toate pământurile referindu-se la, la Ucraina. Ucraina nu va fi a fascistilor fiindcă poporul ucrainean se va coace. Cei care astăzi se numesc conducători ai Ucrainei mai devreme sau mai târziu vor ajunge în fața unui tribunal internațional și vor răspunde pentru crim împotriva umanității. Susținem ceea ce se întâmplă în Donbass. Iată asemenea declarații Uh, face acest uh, Sergei Mironov, un deputat uh, din Federația Rusă, care recunoaște Citez, noi am ajutat, ajutăm și vom ajuta Novorosia cum se spune că nu e noapte, totul este înainte da, păi e tocmai asta. Interesant ce impact au asemenea declarație asupra cel puțin a unei părți importante a electoratului din Republica Moldova, pentru că tot vorbim de ceea ce ne așteaptă electorală și de percepția pe care o au alegătorii uh, în fața mesajelor care parvin din partea actorilor politici uh, și viitori electorali. Bine, Rusia este cel mai mincinos stat, pentru că astea sunt de fapt nu altceva decât niște minciuni care sunt propagande de către uh, propaganda rusească. Ați văzut concertele și... astea cu, da, da. cu date din asta, cu recorduri la prezență, cu artiștii de prin Federația Rusă și dai noștri pe vă stabiliți pe acolo, am vorbit la un moment dat și despre impactul pe care l-ar putea avea uh, asemenea evenimente, asemenea concerte, chiar dacă în mesajul liderului uh, sau organizatorilor unor asemenea acțiuni nu persistă, să spunem soluții la anumite probleme pentru sănătate. Chiar subiecte. nici la o problemă. Exact. Parvăm, parvăm, adică rupem, rupem, le vom rupe. Deci. Ăstora de la guvernare tot, da, da, cu da, tot arată cu degetul. Deci, da, este adevărat ce spuneți. O parte din cetățenii Republicii Moldova uh, sunt inconștienți. Eu vreau să le fac comparație cu un singur lucru. În 1940, sub influența propagandei, Sovieticii, o parte din cetățeni, chiar în special din satele și orașele de origine rusă, întâmpinau flori. Ca să treacă niciun an și să fie deportați. Chiar la 13, pare iunie 2000, în 1941, ei nici nu-și dau seama. Cei din Crimeea abia acum și-au dat seama când au votat că ăsta este ultimul referendum în viața lor. Ei credeau că se joacă. Acum chiar toți ofițării din armata ucraineană care au trecut de partea rușilor le s-au scris în fișa lor că au anumite să zicem așa tendințe de trădare și le s-au spus să-și pună coada pe spate și să-și caute ocrugul său pe la răsăritul Depărtat, pe la Polul Nord și în alte regiuni. Ei au crezut că o să fie duși pe brațe și ridicați în slăvi. Până la urmă e, Rușii consideră trădători Iar trădă, cu trădătorii, Nu ai de-a face da. Așa și aici Deci trebuie să fii complet bolnav De cap Bun, eu înțeleg pe unii Dar tu, care te-ai născut aici Spui că ții aici, ai copii aici Și tu Să pledezi Pentru altceva Pentru altceva care a declanșat război a că de ce să numești pe ucraineni fasciști dacă nu ucrainenii s-au dus pe teritoriul Federației Ruse, ci Federația Rusă uh, a venit pe teritoriul Ucrainei. Nu Ucraina a ocupat teritoriul, ci Federația Rusă. Iată ce propagandă trebuie să ai să inversezi lucrurile ca până la urmă să fi... Adică reies așa că Polonia e fascistă și nu Germania era fascist care a ocupat Polonia. Reiese că Polonia era vinovată că Rusia și cu Germania sau Uniunea Sovietică și cu Germania au împărțit acest, uh, acest stat. Uite, această logică inversată este caracteristică și pentru unii dintre cetățenii noștri. De aceea, uh, eu vreau să întreb doar un singur lucru. Găsiți posibilitate și vedeți cu ce s-au ales oamenii din Donetsk și din Lugans, și au pierdut rudele apropiate. Și-au pierdut părinții, și-au pierdut copiii care au fost împușcați și-au pierdut salariile și-au pierdut pensiile și-au pierdut practic tot. Neamurile, casele, etc. și-au devenit astăzi refugiați. Dumneastre doriți să fiți refugiați, dumneastră doriți să vă pierdeți părinții, dumneavoastră doriți ca copii dumneavoastră să fie înrolați în armată și dus încolo, doriți încă ce mai doriți. Deci, fără a răspunde la aceste întrebări, nu poți ca să fie, eu știu susținătorul acestor idei aberante și am văzut dimineață știre că în Franța forțele de stângă au suferit încă o lovitură partidul socialist din Franța în adunarea națională, practic așa a, a, a devenit președintele François Hollande să Absolut. precizăm. Și da, acest da, deci datorită acestui lucru și am văzut că în Camera Superioară a adunării naționale avem majoritate absolută a forțelor de dreapta. Și pentru prima dată două, două locuri le-au ocupat uh, forțele extremei dreapte. Deci asta este logica unei astfel de uh, comportament. Mai întâi de toate întrebați-vă întrebați ce vă doriți? Vă doriți război? Ce vă doriți? Să rămâneți fără ce aveți? Da, avem puținul pe care îl avem, dar ăsta este al nostru și ne aparține nouă. Iată că pe urmă o să pățiți ca și cei ce au pățit la Donetsk, cei ce au pățit în Lugansk. Vedeți cu ce se confruntă acum acei din Transnistria Banii care trebuiau să vină pentru ei s-au dus în Crimea. Să vedeți, domnule Cernenc, aici ar putea cineva interpreta tocmai inversul, că dacă nu stăm bine cu rușii vom avea război. Mm -hmm. Și unele forțe politice, din câte se vede, deja folosesc, cel puțin prin sugestii asemenea mesaje. E, care este problema? Vă zic că dacă nu stăm bine cu rușii. Dacă nu suntem docili în același timp. Da, Iar știți că o parte din. dintre ai noștri chiar le place, să, unora dintre ai noștri le place chiar să fie docili. Pentru că ne-am deprins cu stăpân. noastră, în calitate de istoric, ne puteți spune mai multe despre uh, simțul ăsta de a uh, avea da. nevoie de stăpân. Da, și nu numai. Eu i-am auzit pe mulți care interpretă că capul plecat să abia nu taie, ce drept oamenii spun doar prima parte a acestei, să zicem... A acestui proverb. Proverb. Nu spun și a doua parte, că nici soarele nu vede. Capul plecat să abia nu taie, dar nici soarele nu vede. Deci și... poate fi doar o strategie de moment, nu una de... Absolut. Deci nu o, o strategie de lungă durată. Și vreau să-i întreb pe mai cetățeni care cred invers... Acum, deci, de unde vor lua bani ca să construiască drumuri, ca să facă ce face? Deci vom avea o piață de 500 de milioane. Am văzut cum Rusia ne-a impus taxe vamale pentru mărfurile lor. Păi da, care este problema? Ați văzut că Lukashenko a combătut aceste idei ale Federației Ruse. Din potrivă, au spus foarte bine că voi ați semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, putem să facem întreprinderi. Da, un mesaj bun, pentru un mesaj important al lui Lukașenco păi pentru da. ceea ce a făcut săptămâna trecută. Păi la da, aici. asta este problema. Mesajul este extrem de important. El spune foarte bine că ați semnat, noi suntem în alt spațiu, dar noi facem întreprinderi comune și ce aveți aceste facilități, noi vom putea împreună cu dumneavoastră să exportăm mărfurile în Uniunea Europeană care are o piață de 500 de jumătate de miliarde de oameni. Iată o o apreciere la calm de către un om responsabil care vrea bine statului său, cetățenilor săi ciuda și... faptul că e numit despot sau e Păi nu, este adevărat în sensul ăsta cu opoziția etc. Este adevărat Însă noi trebuie să aducem acest mesaj să spunem de ce Belorus n-a introdus tarifele... Uh, de ce sau nu se teme de amploarea importurilor import, europene ca și liderul de la Kremlin, spre Absolut! Exemple. Nu asta este problema. Oamenii care sunt proști, cred așa, dar chiar ei sunt proști când cred așa. Problema este altceva, că Rusia nu și-a reformat economia și ea se teme să nu pierdă piața rusească. Pentru că ce insistă Rusia? Ca uh, Ucraina să rămână în continuare în vechile, să zicem, în vechiul cadru legislativ anterior, să nu scoată și să nu anuleze gostul, deci asta este un standard sovietic care a fost altădată și dacă Ucraina îl primește pe cel european, practic mărfurile rusești care sunt produse nu mai corespund calităților de aici, asta este de fapt problemă și Rusia cel mai tare se teme ca să nu piardă cele 45 de milioane de cumpărători, pe care are Ucraina. Eu vedeam mai multe analize care spuneau că da, Rusia cu cucere Crimeia, da, crimnașii au câștigat, numai că se pare că au pierdut Ucraina pentru, eu știu, pentru mult înainte se pare că pentru totdeauna. Da, Donbasul se deosebește de Transnistria. au hotar comun cu Federația Rusă, dar faptul că Până la urmă, Rusia susține aceste, acești cetățeni și a recunoscut că sunt cetățeni Federației Rusiei acolo. E, noi trebuie să ne facă și am spus că, iată, aduc și săptămânal trimit prin aeroport pentru că, prin teritoriul Ucrainei, se, tre se tem să treacă, să meargă spre Transnistria și nu și unica poartă pentru ei este aeroportul Chigineu. Și Serviciul de Informații și Securitate, Practic săptămânal câte două, trei persoane, câte cinci persoane depistează cu bagajele, cu forma militară, cu tot absolut și sunt absolut ilegale aceste treceri de hotare, ei nu au dreptul să vină încoace pentru că ei sunt trimiși și rușii vor încerca ca după alegeri, în dependență cine vor câștiga, să încearcă destabilizarea situației. Și aici este cazul tinerilor din Găgăuzia care va să aminte că trebuia să pregătească niște acte teroriste atunci în legătură cu semnarea acordului de asociere. Oar chiar cetățenii Republicii Moldova sunt atât de proști nu înțeleg cu o piață mare de 500 de milioane, da, că trebuie să facem și să ne reformăm agricultura, este cert, dar o piață atât de mare... Eu cred că dă posibilitate pentru mulți și mulți agricultori Ca să-și exporte produsele sale Nici o țară nu este atât de imprevizibilă Cum este Federația Rusă Și acum să ne gândim De ce toate țările au introdus embargo Federația Rusă? Cu cine a rămas astăzi Rusia? A rămas cu Cuba, a rămas cu Nicaragua Și cu țările din Africa Astăzi pe nimeni nu mai are în calitate de prieteni și nimeni nu mai dorește să colaboreze cu Federația Rusă. Chiar dacă se credea că uh, cu gazele naturale ar putea să fie închet un acord între Ucraina și Federația Rusă, noi până la urmă am văzut că Rusia șantajează Europa cu scopul ca să le permită să construiască acel, uh, uh, eu știu, gazoduc din sud, uh, prin care ar ține în continuare Europa, sub, eu știu, presiunile politice ale Moscovei. Mai mult ca atât și Kazakstanul și Turkmenistanul noi am văzut că Kazakstanul a fost lipsit de posibilitatea de a utiliza aceste conducte și am văzut că China a fost cea care a salvat de fapt Kazakstanul și Turkmenistanul care a construit două gazoducte și practic astăzi Kazakstanul dar și Turkmenistanul pot exporta fără Rusia în China produse destul de serioase de ce o coaliție un mesaj comun un pact de neagresiune ar trebui să ne eu știu să ne exonereze pe noi ar trebui să ne păzească pe noi de o eventuală revenire a acestor forțe revanșarde pentru că nu știu cum dumneavoastră dar acea lozincă că Rusia înfăptuiește lumea rusă să vrea să creeze lumea rusă Mie mi-aduce aminte nu de altceva decât de următorul lucru. Hitler, în 1933 34 spunea că națiunile alease de Dumnezeu, cu singe albastru, ariane, nu are spațiu vital. Și pentru spațiu vital trebuie să luptăm la răsărit, să nimicim să, da. să se extindă în Asia, în Asia. Pentru mine este, eu pun semn de egalitate între spațiu vital pentru nemți și... Lumea Rusă pentru Federația Rusă. Este o ideologie e, aberantă e, care s-a născut în capetele bolnave ale lui Dugin și la alți ideologi. Am înțeles că Putin citește prea multă literatură istorică, da, poți să o citești numai că istoria... Nu e aplicabilă oricând, a, să vreți să că... asta vreți să-i spuneți. Asta e că chiar dacă citești istoria, e trebuie citită și de văzut. Dacă vrem să vedem ce este astăzi în Rusia, trebuie să-l citim pe George Orwell care a scris anul 1984 și care a demonstrat ce înseamnă un regim totalitar și doar în cazul acesta, cu părere de rău, putem să analizăm ce se întâmplă în Federația Rusă. De aceea, pentru partidele de la guvernare, un acord de neutralitate un acord de neagresiune cred că este inerent și absolut necesar. Iar celelalte partide și partiduțe care de fapt s-au pomenit cu mesajul lor de fapt că ajută Federația Rusă și ajută partidele deci, promoscovite din Republica Moldova și dumneavoastră ați văzut că iarăși campania aceasta mai mult a demonstrat că noi avem partide geopolitice, mai mult geopolitice decât partide politice. Pentru că un partid politic. Da, promovează, spun că exteriorul ne va aduce beneficiul, da. de fapt. Adică, e, nu, și munca și nu munca la... noastră de toate zilele. Deci, asta este o aberație, fără muncă. Deci, uitați-vă, chiar a construit drumul, a construit și a face aceste livezi, care știți că s-au dat bani pentru ele, și pentru multe, multe alte activități, dar le facem aici la noi, cu mâinile noastre și care trebuie să aducă surplus și plus valoare ulterior. Cum făcea cineva o comparație, Rusia și spațiul ăsta euroasiatic îți oferă undeva ă, direct produsul finit în schimbul a ceva. Uniunea Europeană, în schimb, oferă undița pentru, deci te ajută să îți faci singur treburile acasă și nu ți dă... Ceva de-a gata nu, în schimbul dar, la altceva nu? nu, dar am trăit atâta cu rușii și sub ruși Hai să mai vedem și în altă parte Pentru că e, probabil că nu sunt proaste 28 de state Dacă au decis să meargă în Uniunea Europeană Eu nu cred că Polonia, Lituania Letonia și Estonia Slovenia, Slovacia, Cehia și Ungaria Cred că sunt state proaste Deci eu cred că și acolo sunt cetățeni cu normalitate și cred că și acolo sunt cetățeni care judică și nu cred că ei sunt mai proști ca noi, că au ales Uniunea Europeană. Deci dacă 28 de state au decis să meargă pe această cale, înseamnă că au găsit soluția și știu de ce, merg încolo, pentru că acolo este bine. În ce sens este bine? Este bine în sensul că Uniunea Europeană încearcă să ajute aceste state, încearcă să... Îi învețe cum să se facă business, unde s-a mai întâlnit că după embargo-ul pe care l-a impus Federația Rusă, Uniunea Europeană să-și deschidă, eu știu, posibilitatea ca să exportăm încolo. Deci asta este problema. Acum ne se permite și trebuie să încercăm să cucerim. Ați văzut ce a spus Lukashenko despre vinurile noastre. Dumnezeu, aveți așa vinuri? încât ele nici nu mai trebuie să fie verificate. verificate și, eu știu, publicitate să le faci. Deci, vorbind despre aceste lucruri, într-adevăr așa este. Deci, lasă rușii să le ia să deie gardul cu ele, să vă vopsească, vă aduceți aminte, Lukashenko a spus-o clar, cinstit, fără ca să facă ocolișuri. Deci, uitați-vă, dragii noștri cetățeni, Belarus face parte din un Uniune vamală și el este bucuros că Republica Moldova merge spre, merge spre Europa, spre Europa are posibilitate ca să semneze acordul să facă întreprinderi comune care ar putea exporta produsele în Europa. Deci dacă face Belarus așa, de ce noi și dumneavoastră să nu înțelegeți că este doar o colaborare strânsă și cu Cazacstanul se va proceda în aceeași măsură și doar Federația Rusă care nu și-a lucrat niciodată pământurile sale, dar încearcă să cucerească alte pământuri în continuare, duce această politică de agresiune și de expansiune. Să-i și să mulțumim lui Lukashenko că a venit și a deschis ochii foarte, foarte multor cetățeni de Republica Moldova. Eu cred că ar trebui de adus și Nazarbayev aici la Chișinău în ajunul campaniei electorale ca să le spună și Kazachstanul ce a făcut ca să scape până la urmă și să devină un stat. Deci, suveran, în tatea sa Ne oprim aici, domnule Cernin, vă mulțumesc pentru participare Suntem deja la ora 10 și urmează știrile Vă aștept și săptămâna viitoare Urmărim evenimentele, sperăm că vom avea parte dintre cele mai bune Sper și eu să fie dintre cele mai bune Și vreau să le spun un mulțumesc radioascultătorilor noștri Pentru o nouă întâlnire Puncte de reflex, reflex.